Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi, s-salatu, s-salamu, ala khayri khalkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Në pejinë Muhammediun dhe në familjen e tij dhe shokët e tij dhe kushdo që e ndjek. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurorimet i takojnë Allahut të mëshirshëm, ndërsa bekimet dhe lavdozat e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në fund të kësaj bote. Shi kuo të nderuar, më lejoni që në fillim të këtij misioni t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame.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 këti problemi që po na shfaqet apo na prisht do vet. Më dalje patum edhe do të thot lajm se në një vend qytet caktuar të Kosovës një bredh është rrëzuar dhe ky rrëzim i këtij bredhi domoshta bën nga disa radikal islamë kështu morat, pastaj dëgjova se një zyrtar i komunës Pezëni kishte thënë se ju jo era e karzuar nuk ka të bëjë me dor njeriu, andaj dua të them se implikohen shpesh harë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 që e dalojnë nga të tjërët, si kurse dhe shtetit dhe vendet. Dhe këto kufi ruen shumë, ma di e dini shumë mirë se ruajtje e kufive sa është rëndësishme. Ma di e dhe një nga standard dhe kërkuar nga Unioni Evropian për cdoj integrim të arshum të Kosovës ka të bëj edhe me garantimin e ruajtje së kufitve. Ane kufitje në shumë rëndësi. Nëse ato të bëjmë identifiku, ato të regojmë ku filanti dhe ku më baranti. Përshka këtë kufive bëjmë luftra. Ande shumë është anër me ditë se ku është kufiri kësaj. Njuj e kufive është shumë rëndësishme nga se edhe të, të dretë një riut. Nuk duhet të përmëvojnë të dretë një riut në logaritë të shkirit së kufive. Nuk duhet tjetë me kufi. Përëndaj në kodrë të kësaj, tharë Gjidofi i ka kufit e vetë.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 i po duhet më rrudi kush kufirin. Dhe respektot vija kufitare e gjdo shteti. Dhe shkelja e vijes kufitare të nëri shteti, këzot agresion dhe ati shteti. E njëta është të njëtë në një privatet njerëzve. E njëta është të këtheja. Gjdo fe i ka kufit e vetë. Normalisht tash, dikush i vendos kufit të kënjë fe, dikush të, të kënjë fe, tjetër, mund të mos përpu, thëmi, në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 Përëndaj, si të ruem këtë gjyrim që të mos njëlosemi, apo mos të njërosemi, po thëmë këtë me një shprejë më të buët, mos të njërosemi me gjyra tjera, islami përdoj mekanizmet e duhur. Njën nga këto është se në dalën përgjasimin. Në dalën që një musliman të i përndxanë, diku që nuk është, si muslim, nuk është musliman. Të i përndxanë në adhurimet, ti prrngjon në pamjen, ti prrngjon në dukjen e tij, ti prrngjon në shumë gjëra, edhe ti prrngjon në festa që i feston. E gjithë kjo është për të ruajtur ngjyrimin, për të ruajtur kufirin. Ka se kjo është e kërkuar. Pse anuk kanë të tjerë të kështu të kanë? Të gjithë përdorin mekanizma të duhur për të ruajtur ngjyrimin e tyre, qoftë kombëtar, qoftë fetar këtu mërot. Edhe ne kombionesh Kumbi Shqiptar, njemi Shqiptar. Dhe ne, në këtë dretim, kem mekanizma që i përdorim si kam për të arruaj të në gjurimin të në këmëtar, që të egzistujem dhe të vazhdojme të të të me egzistim. Nuk duhet këto mekanizma që përdorëm për të arruaj në gjyrimin, të në gjurimin të dëmëtunë asken, të në acarujnë raporte me asken, për duhet me egzistu. Për ndaj, nuk duhet që në emër të mos acarimit,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 të jekni ndonë nga vlerat shikulore të fese juaj, në qofë se dëshën të hapet rruga për në bëjë, për shambot. Ska kështë të kërkonë. Të të kërkesat janë, lërgan e korupcionin, ruan i kufet, apo forson e shtetin, forson e ligjin. Këto janë kërkesat. Përndaj nërmal. Nësë njerëzë, jekin ndonë nga gjitha këto kërkesa dhe e koncidruin gjurimin fetarë pëngjes kryesore. Dhe tash më duhet të shkrymi t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 Në këtë vend 200 nuk nuk paramendon bashkëjetesmë me tjetrin, edhe pse është ndryshe nga ne, dhe nuk paramendon ruajtjen e ngjyrimit të tij përveçse përmes acarimit konfliktit dhe mospaftimeve. A kjo është ekstremizëm? Nuk ka as kusht. A është kusht me rrugë kufin në Kosovë çdorat çdo ditë kanë ushtar? Nuk ka as kusht. Kjo është problem, atë kjo është krizë, nuk është gjë normale. Ajo ka mosit të ruajmë kufijtë me vite kur ka konflikt mos popost. Edhe ne e ksojmë si mosiron, mund të ruajmë kufitin ton, mund të taruajmë gjurimin ton pa pasur ne me vranë kërkan, as pa pasur me muacur me kërkan, as pa pasur me dëmtuar askën. Jetojmë në bashkëtesë normale, duke respektuar një tjetrin dhe duke i ja respektuar kufijtë e gjurimeve tjetrës. Po normalë kjo punë? Në këtë skadë që ka diqka që është e panjohur. E pa fatkesia që ndodhet se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 Pashka këtuar kjo ndë një acarem, në një konflikt, pëse të kushzojmë dhe që nuk është të kushzuar në një sens. Ndaj, në nuk kemi nëmi përgjësu asë hujtë, këse kemi finë të unë originalitetin. A ka mangësi besim islam që të huazan nga besimit të tira? Jo, Allah. Në kemi aq besim të kompletuar, dhe kemi aq besim të përkryer, sa so që mund të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 Ha, si s'ka më të i për këto. Pra ndaj shëriati kërkom përnjeve, nëzë në ruar dhe mëta në ruar, ruar kërkom përnjeve që ta ruaj më gjurimin tonë. Dukë e bashketuar me tirit. Dukë e mos e atësa ruaj raport masken, por duke ruaj të në gjurimin. Dhe kësa i thua të në feje, mos përgjasimi. Mos i përgjasat të tjerve, por ruaj e originalitën tënë. Ruaj e originalitetin tënë. Ruaj e burimin tënë. Ruaj e në gj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 Ata e kanë kryqen, identifikuan me ta dhe pa dushim kë është piesë e njërimit të tjune. A është i veçan për ta. Për shambull që fotët nuk kanë kryqë, musliman nuk kanë kryqë. A është i veçan për ta. A është i musliman me e marë nëndës kryqen të të të nësë kam përqëllim kërësrizmin. Porone veç pëmpëlqen for me ati për e qasë. Nuk banë nuk banë nuk banë nga se kjo kanë të bëj me njërimin, me identifikimin këti po identifikuar me dhe qëka që është posa që me edikujtë, leja ato që është edikujtë, dhe ki gjërat e tjera shumë tjera që mund zbukurosh me to, pse aja është e veçant për ta. Ka fesa që janë të veçanta, për shambull fesë të krishtlindjeve, janë të veçantja për të krishtarët, janë të tyre. Normale, ata i festojnë, ata i mbonë, është që të tyre, por ta është musliman të mirën ma që ë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 Ndaj, t'a osinë tuasjet një shambull konkret. Në qofë se një njeri vesht me tesht policit dhe ndaj në rrugë. Dhe njerëzit polici ashe që sushkënjëri. A e lojnë me vesht të të të të të të të të qafën në këmë, kë, mu pëlqen të të të të të të policis në në në një veçht. Jo, allo, jo se ti bënë probleme i këtë punë. Se ti nuk je polic, veçt të të të policis bënë probleme. Ndaj duesh, ki tesha bëllë që ka me veshti ki në gjyre sa të dush, ki të të shumëta, apo, ato të të shëve shi, lërgonë nga të të shëtë e policis, nga se në gjyrimi, në gjyrimi i këtëre të të shëve, përfaso një kategori që ka kompetenat saktuara, dhe ti të ashë, pa e dëmëtanë këtë në gjyrim. Ose në dukush me bajtë revolje, ose në pëlqenë me, me bajtë, nuk gjuhi në kur, asë të përdoarive qefë kam, nuk shumë ka punë me qefë, A e ki marrë me vrakan, a veç për qef? Njëve ja, zë bukurim, a një baje pra. A të lejojnë, a e shikën një kush qëlimin? Jo, Allah. Jo, mjefton bartja e diçkafit, që është specifike për një kategori njerëzish, mjefton ajo që tjetë për ty e ndaluar. Mjefton, ka se alti, armë, djetë kush banë? Nuk banë masa e thjesht e njerëz armë. Ka se botë kasë, botë qërgullimë, A mund të di kush pa, pa, pa, më pam pam pam më nçmanimua që po përboj se për mua që po boj kemë bëj të zgjëm në boj. Po je bon se ësh polic, ti nuk je polic. Apo prandaj e bon. Për çdo të një çdo sën. Diku s'efeston i fest, po ani jo është e tina, ai e feston. Ai etja as i kategorijun nuk kam. Po ti festoj llot tujat. Shumë më të thjeshtë kjo punë. Nuk ka nevojë të rritet më tepër. Mirë, dikush mund të thot, po viti i ri nuk ka të bëj me ferë ndër kontare është fejë e gjithë njerëzve. Festo e krem të kremë të ndërimi motëmoteve, e kështë të mëratë. Viti ri, a përputët me synimet e islamit dhe me qëllimet që i realizëm për mes fesave? Jo. Nuk është në rrugën tonë. Nuk kamë rëndësi e kujtë ashtë. Nuk kemë të mërë të shmoj me, me e kujtë ashtë. Por a bëjën dësh, a bëjën dësh me objektivat Dhe synimet e feston po bien dash. Pse? Nga se Islami nuk na kam su kus kokë faquptimi u bë provë, u bëro çka ka të u bë. Na festojmë me kuptim, na festojmë me qëllim. Angjërojmë një mujdit sakrificë, kontribut, adorem për kushtem, na ushtrim diallah te xogjal. Dhe e kurrizojmë me festën e Ramadhanit. Pse? Pse kem çka me festu? E ne që për festojmë për i të nëri, a qaq i mirë u konë vidi kalumë që mëshallah, këna që jimë, gjitha rraf, shtarqua dhe festar? Së këptim? Në kjo është e në qista medan. Meqë, të festojmë më arsye dhe të këtë qëllimë të saktuar. Pse? Pa veqë hajësut, e s'ka njështë të veqë. Nëse gjitha shpenzim i malët veqë ka përësi për Allah gjëllë gjëdalu. Ka përësi, nuk le Em mos themi mënyrën se si festohet me harxime të shumta, mos më mos me alkool e për punë tira, kjo që thetë, vëç po duam të thonë, nuk po mirë me atë a bëna nuk bën, kjo që thetë. Vëç po duam po mundona në është po më i mjaft i sa duhet, po spaku, po mundona me e prezantuo, vëç ni ni ni spiegejmë islam për këtë punë që kuptojnë të gjithë. Kuptojnë të gjithë. Gjith, pse sipas islamit çfarë fest nuk është festë që duhet festuar. Kur çë bëhet atë, a kem drejt të shprejmë qëndrimin tërë, po kem drejt e allo, pëse nuk kemi drejt? Kemi arsio për këtë punë. Dhe shpreja qëndrimin nuk duhet absolutin mu për cilë me dhunë, me atërëm raportesh, me gjyki, me më akuza, lërga saj, zban, zban. E po përthejmi se një kemë mblikim e spjegu këtë qështja. Dhe të nërgu që ka thët feja për këtë punë. Dhe feja thët se duhet të arruem në gjurimin e festonë dhe të ruem integritetin e kofeve të feston, që në kuadrët të këtëri kofeve bën pjesë edhe aspekti i festave dhe i dëfrimeve, i gzimeve e kështë të mëra. Përndaj, Kurban Bajrami është një kërërizim i, i, i suksesive të shumë të që rrien, nga se dhjetë dit e parët e muaj dhulhegje, janë dit e adhurimit, janë dit matë mire të vitit,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 Ne shpresojm të kallahu xhallahu leuha që na fal mëkatet, që më ridh savapa të mëdha, gradat lart të kallahu xhallahu leuha dhe për shkak të kësaj arriti këtë kontribut, e bëm ia fesë quhet kurban barami, koha ku therë kurban në shenj falërimit dhe mirënjohje ndaj Allah xhallahu leuha për begati dhe të mirë të të shoqen e kaon. A ka kuptim? Ka kuptim? Dasmë di kur nisë çarrim të kësaj natyrë, logjikshëm, të arsyeshëm për vitin e ri për shemb. Balap, pundron në zdi qka pëndronë, që ajo ku është i njëta temperaturë, i njëta kërgjus kodë i qka ndrymi malë, i njëta pëndonë. Pse duhet të shumë njërë marrë me një qka pa qëllimë? Andaj duke o marrë me me qirat atyra fatke si shte dhe jetë o shumë qëllim? pa qëllimë? Valla vesh njëkon muknaqë, valla vesh njëkon medaljë, po pëse për shkanë? Vesh me hup vaktë. Nuk duhet shumë jetu vesh të hup i vaktë. Nuk të të duhet shumë njër apo po sondëshka apo fitëndëshka apo apo shpreblej për këta apo jo jo unë as di veç e pas bën me qenë jeta mos më pa qëllim do të ketë qëllim do të ketë arsye do të na kenë shpjegim caktuar çka këtu Em Sofia jon sikur në rrugë çka këtu fëja në imsa nuk e kanë musliman me tut kot nuk e kanë musliman në fol kot nuk e kanë musliman me festuas mu knash kot madje edhe më, më mërzit kot s'bën të pas arsye Po të thua se mrzitësh pa arsye, ki para si para Zotit Allahu. Ki para si se mrzit. Kush të ka thonë mrzit? A pse këtu i ekzuh? Kush ka thonë më ekzuh? Ashtu neve na u hëfëh yon. A ja a a a a a ja. Ne na, na, na, na, na, na dikton temponiyetës do disponimit ton. Asa Zoti Xhallahu për këtë ka dërgu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Paraçëh yargjan. Kush ti ka thonë? Allahu azh.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 hajtë lo se shëndit e mi, ha jo. Allahu të ka dhonë shëndit në mënatë. Nuk duhet katë me e quë, duhet me rrujtë. Nga se ki me dhonë për e si, para zotit më dhunë për këtë shëndatë. Nuk te ka e për familin katë, po ki me dhonë për e si për te, ka qëllimë saktuar. Në islam martesa dhe familia nuk këmësh, hajtë, vëllatë duhet me martu, tani përshurë e përshurë e përshurë e gjerë e saktuar. Nuk, nuk, nuk, nuk është ka që i ollë o shumë ma fisnik, o shumë ma inalt, i ka qëllime të veta, i ka sënime të veta, e kështë i reguluar, në mërë më të mërekulush, me shikurit në ruar, pëse? Muslimonet dim se martuot, shumë bukër dim se martuot, dhe përgjigje tine këtë pëse është, një vark përgjigje, që jo vetëm një, që përfacuajnë objektimet e martesis në islam, dhe sënimet, që i sënën shëriati përmes këta i martese. Që të a jedim se martohet, a shkërme duhet du, me shku të burë, se së bërme ta njëtë të baba, veç që ka që? Ja, Allah, ka së një me tjera, është familje, është e shenjë në islam, ka që li me tete, fisnike, të të fisniket të ndërshme, që synon të realizon për mes martesës. Andaj, familje është përjesi, pasurje është përjesi, Allah u ka me dëvet, këto para, kuj ke fitur? Në qovë se,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 Patriotët engarkuhen me prirësin e një muslimani pa shpenzuar paraosh. Pande nuk kuptim të saktuar. Edhe për bajram me shpenzuar shumë pa nevojë, edhe aty ko dit, bukot, e, syje, ka prirësi. Ata kanë të dërguar. Ka edhe duhet më ditë pse e ka bërë kët. Për të dhënë arsye, kush t'ka thonë në bok s'dot. Që ti e robi Zotit, do të më dëgjoj Allahu xhela veala. Andaj që që robërimi i Allahut xhela veala nuk kupton se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 Kurani ka artë në prezendoj një verëzion që i kemi obligim të i përshtatëmi. E patëm letë, e patëm fështirë, patëm unëci, kështëmë, duhet mi përshtatë. Duhet i përshtatëmi. Kemi obligim. Për dhe dhe agjerujem edhe në gështët dhe dhe tërë. I përshtatëmi agjerimit. E nuk thime se jo, unë në në gjinaj në vëndimit. Bu një livrit i Ramazani unë së mëjmo. A, a ku arsye, jo ti për shtatës Ramazonit e nuk duhet Ramazoni më të përshtatë pra, pra, ti, më thon ani provoj veç ndihmën gjyrani pro, më ti përshtatot. Jo jo, ai ka me lëvizja të rritet. Më provu kush po për i përshtatet. Që thon nuk ka stabil Ramazoni me shumë lëviz. Kush po gjon në vera se pron vera se vjerë ndihmit ekstra. Osht namazin. Aloj jales ka konçur u bjem. Ku të bëhet pun falë. Ti kryson punën e tua kurikun. A duhet namaz në përshtatë dhëna? Çuro ne u sunë falë vallaj Saboj sa shumë herë. Ani falen vallaj Sadi. Kur juorti me gjumit, përstad, le le Saboj të përstad aty. A kokësut? Në kokës është e kundëruar. Na duhet të përshtatem i, i feston. Nëse Islami thotë çum në ora 6, falë Sabahun. Po ne çumzu më çu e po përstadum sa u më çu. Çi kjo është ja jon. Islami po kërkon ti më pas ne duket saktuar apo Shë si mësu me medalë, shë si mësu me shami medalënë, shë më duke si me kojë. Ku... E po përshtatë, mësahu medalë. Që kjo është fja jënë. Që kjo është ti përshtatë e mi. Po një mësu dhe që është gjithë me festukëtë. A një dhe e mësu, që mësahu, përshtatë jo. Nëse përshtatë është të kërkuatë. Dhe gjithë kënë kërkuatë më përshtatë, Allah. Pseveq në islam është përle më pë Po aty thuhet dhejt, oh, në orën so 10 do të më fik dritën. Ojë në 10, në 10 zonë teknizim me natë. Vëllai më thotë ja nisi mëngjes në natë, do të më shkym dritën. Ha mëso për shtatë. Çish e shtot me hongër buka? Jo, më sfallson, s'u mëngër shtot në orën 10 të buk, edhe jet pa buk. Për shtatë do të më përshtat gjithkund. A pse është problem ju përshtat vetë fes? Pakë dhe për shtatë. Gjithë ku të pëmënumë një më, më përshtatë. Dhe që kërë jënë punaj e festë, më përshtatë, probleme e qyshë. Edhisto mi ka kufit e vetë, e ka verzu në vetë, e ka kalëpjë në vetë, në ku më në prishë për kërë kërën heqë. Andaj, në kuadrë të këti trajtimi, bëm pjesë dhe diseda trajtimi që ka të bëjë edhe me viti në rije, dhe me gjitha pun dhe tjera. Gjitha pun dhe tjera. Që t edhe të ruhet për shtatja. Këtu e në të kërkuar, a shë e kuhet në ruar. Andaj, ne e këna kuptimin ton, pse festojmë, tjeti ka në kuptim tjetër. Tërmër ishtë ndryshë për njëve. Ua, ua, ua, uh, pranujmë, në të kuptimë, nuk, nuk luftojmë për këtë punë. Nuk luftojmë, nuk e themi, tjerëve, ja këne mojë, bajram edhe jo, ja na racu, jo, lo. Për mu, festo që ka dushë unë e festoj këtë që ashtë feste jamja dhe duhet të respektuar në këtë dretim. Prandaj përstri përthema që të arfilim dhe me taj përfundaj. Nuk duhet që rruajtja e njërimit, rruajtja e kufive të shkaktoj probleme dhe konflikt dhe acarime. Nuk duhet. Por nuk duhet në amër të bashkjetesis apo të rënon kufit. Aske nuk duhet. Por duhet të ndjekit mesatarja. Në e kena fin ton, le kum dinu kum, o le e dinu,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 Ty us po mir kupton të tjet. E pse na nuk pse na nuk mir kupton? Na duhet të më mir kuptoj. E po këtë mir kuptim musliman nuk duhet. Po thënë për fond musliman nuk duhet këtë mir kuptim. Ta bëjmë imponent, me, me dhunë, me fyrje, larg asaj. Nuk duhet të jetë fjalor iu ja, ja, në fjalor që atëran raporte. Fjalor përjashtues kush e bën këtë, s'është musliman. Jo, jo, nuk themi kështu. Po ne po e përdoj versionin për çfarë të ia ka thot, për arsye. Dhe besoj që është shumë e arsyeshme dhe shumë e logjshme që na kuptojnë pse na nuk e kena Bredin sonte këtu mbas njerëve. Shumë më të qartë apo për çfarë arsye? Për çfarë arsye apo. Sigurisht nuk presim dikush apo për i fieve të tjera ta prerin kurbën për kurban Bamam. As nuk e ndohemi pse nuk e prajë ju vallahi hiç nuk e ndohemi. Ka se e di më mirë kuptoj, më të kuptoj shumë drejt, s'kënuar më arsye aty pora kurien vakt i fesit tonë kupton me ta dimu çu stomë mirë kuptim ecën përpara pa kurrë probleme. Allahu xhelallahu auzun në rrugën e drejtë, na mbushet ta ruajm fen tonë. Qase kjo është shpëtimi jonë. Kjo është garancja e siguria jonë. Ruajtja e fesë bëhet sikur do të ruaj tur ngjyrimi dhe kufet. Nëse ngjyrimi fillon të laromanizohet dhe kufet fillojnë të rënohën, do kihet pasaj shumë disa pikëse të tjera, okëtsh. Edhe atë që jad,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 veprimet ona çdo gjë që ti e ke kuptim dhe të dalim nga kjo botë façebart duke pasur një llogaritë lehtë ditën e takimit me Allahun social ne kaq po i do fund se pjesa dhe po bëm një shkputje e pastaj rikthehemi për s'i shigunduruar në pjesën e dytë ku flasin për pyetjet për e përgjigje që vin nga ana juaj zoti ruaj ta kohë me pas një pushimi Nërruar ur në këthujem përstirin e pjesë një dhëtë emisërinë tonë dhe tashme fillojme inkodrimin e telefonatëve që vinë nga ana juaj. Nuk e mësë zgjotër më te për inkodruim telefonatën e parë përsonëtë. Salamu aleykum. Aleykum u salamu a rahmatullahu. Kërë që komëtër i përëtje? Po, urëna? Po, përëtje e përër është shto. Urëshanur në së tekja po bërëtje, nukene një kofët faktume po po fai në një shërbim logjnie hi po nuk e ke ditë nuk në në, të kanë vet dije për çka për çka do bëj ke naisiku do të ndom pas një kofe mirë po duke aku na se duke aku i tu men na se duke aku i tu men na do të naisiku do të bëj edhe të shuri për pasë tani për të marrë kofes në çelë periodë faktu më sa ka ndaj kofë apo do të do të shpaguhet lajrin Apo e si dhe deprujn, dhejn, nuk i, nuk i dhe deprujnë, apo tajdojmë nësë nuk kimi qënë në vedije. Po e qartë, të tërë? Po dhe jetër, e dhe në pykje të tërë. Nëse do më... Te ke përmendë... Do më dhe në ligjeratët që të, të i përmëjtë në një, një trovisë komentimi e më rrëve të uohë. Po? Ke po nëse lutë të shë uohët, në jam e mamë. Në, nëse lutë në, të uohë, në një lutë të caktume, atëra e lutët komë të pranua. Në qart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 betimin, dhe në moment një kur i është kujtu, ka dalë për atyjit. Nuk anoj me shpagu, nga se pejga merës e së më ka thënë, lajën lewale ja i e ka falë u mejtë tim atë që bën me harres dhe gabimesht. Ndaj, këtu kemi të bën me një harres dhe lajën lewale në kamësuar, si në kur anë themi rabbena, latu a khidna, innesina e u akhtana. O zëtë më së nëmbë në presin qofse, innesina, harrojmë e u akhtana, apo gab në gabimesh, nuk e këm po përsilem, për, për gabimesh e këm po. Në këtu kemi bëjmë me hares dhe është e te kaluar. Nuk e një ojë me kompenzu, as me shpagu me as zën, nga se këtë e ke bërë, këtë thyrit betimit e ke bërë nga haresa. Jo qëllimesh, të përton. Dhe vazhder me të utje do tëtë me betimin qovës e dëshanë. Qëtë në do me e thyj betimin, kësë e ke po që gabimesh gabi e betu, ose po të shkakton Sa përkë ka pizza dute nuk e di çe kam kam shpjeguarim Allah el-Mannan ai që i bën mirë njerëzve, bëmirësi të furnizues të çdo radhë mirë po nuk e kam përmend diku se merrut Allah me këtut Allah nuk të përgjigjet. Nuk nuk nuk e diji kam thon këtu ta thon kam ushtirë ndonjë keç kuptem apo kanë më dëgjuar një herë që se nëmarrish Allah xhalla wala duhet ta lutim Allah xhalla wala nëse ke mundsi t'ia përshtatim emrin me kërkesën. Për shembull o Zot, qi e falës më fal mua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 kërkuat e japëm, e japëm, e shpenzojmë, nuk në adhim sëtë, nuk është në zemrë. Atër kjo është një gjendje e zotit. Në jetarit e kamrat e zotit është që njeriu të merë nga kjo botë, për botën tjetër, vetëm atë që i duhet në botën tjetër. Njeriu në këtë botë të merë atë që i duhet për botën tjetër. Nërsa atë që nuk i duhet në botë tjetër, të braktisë njetë në kësoj botë dhe kjo është një përkushtim të tërë të i, i Zotit. Me një fjalë është mos lakmi e kësaj bote, mos dënia pas saj, apo mos lidhje zemrës me këtë botë. Ekstojmë rreth për kuptimeve në këtë drejtim që kanë të bëjë me këtë çështje gjithë ato, do të mund të shërbesi për përkushtimet e të Zotit Allahut më së miri. Telefonat ardhën në kuadrojnë. Orna. Alem e mama. Në Roma. Dashëm e boni tyje. Po Orna? Io non glielo so me con mi sono fuori. Boh. No che di doft è per c'è slaptop in parola, eh, e c'io s'pobbono ho già provai edone. Ho 'n i racket. Poi è corto. Poi è corto. Carbon 60 è sbuk. Poi t'ash t'djamem per gi' insomma, come tu. Falle nin deret, notte mi mir. Notte mi mir, grazie a te più. Eh e di che neriu che normalmente fillon me u fal, non ko mo'nsi menni here che me mi dit. Co' problema? Dokument këtë mendit nuk është bash lehtë. Ka herë po tham, vështirë kërkohet me mosh të shtyr, ashtu nuk e ka lehtë me i mbajt mend veprimet e duhata gjithë marrë. Mirë po, eh, dhe sa veprime namaz nuk duhet shumë mund me i mbajt mend. Andaj mendoj se fala me laptop nuk ka rregull. Për shkak se fillimisht është zhvendosja vëmendjes nga namazi në, në atçeqshyr, dhe kandidon në zgjidhjen e svarit. Dhe e dyta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 kru qoftë, le dhe limam, të falën juve. Edhe në qoftës është falën shpritë vetë, le dhvjenë mu falën me ty, në masë vënë talë e tjetë për te, ti falë e farzin. Por ndjekë personë në gjallë, ju e diken që është përmes fotografisë ose përmes video në laptop, por s'kam diken, por mirë në regullë. A dhe më nejtë në komë rrëkuet më shkunë sejtë, më nejtë që kjo është e lejtë, nuk është një kjo është kjo është kjo që duhet shumë mund me majtë men Apo?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 është e kërkuar, dhe kjo të stimulant që ti mësash pjesët e tjera të namazit ma letë dhe ma shpejtë. Allah edhe në mas mire. E në kuadrojmë telefonatën të të të tërë. Alo? Urna. Selamat e këmë. Aleikum, selamat e këmë. Në shumë e bëndi përje, osefendi. Po urna, po ndëgjojmë. Qëse, qëse gruja, je fjallë, ti kam një novolë para martesës. Ti kam një novolë para martesës. E mandej refuzon këtë fjalë. Fjal. Po. E nuk e mund, më nuk e mund, domethënë dë printimin. Aha. Gazimin. Çfarë është gjinaja saj? Po është e çort. Është çort. Po është e çort. Jo premier. Jo tani më. Ë, bulaesa për gruan është obligative pabarësisht e, e ka dhonë fjallën apo se ka dhonë fjallën. Dhe gjdo vënim në këtë dretim e ngarkon atë me mëkat të ka Allah i madhnuar. Por në qoftë se edhe ka dhonë fjallë, se posa e mërburi, posa të martuat, të të mbuluat dhe ajnë e bas të këti përëmtimi ndështë edhe ka martuar, të shkjo është edhe një gjunat tjetër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 Shu që kanë pluset vallë hoy, jo don njerëz, nuk falet, as nuk gjinan, pin kaj herë, ama interesante, si i ekëgoj la ilahe illallah. A shkon xhenet kë? Allahu nuk nuk po tha mashkra as shkon, si kam çës të xhenet në dor, por po domethën se la ilahe illallah është marrveshje kontrat me Them me sallat uzhjal. Allahu ta ka dërguar një shpallë, të ka dërguar një, dërgu një fe. Apo çë kërkon për të më zbatuar edhe më praktikohu.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 i tash zbataje se ti yakapremtu Allahu te jelle ona zbatimin momentin kur ka thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Nukjo shumë qartë me kuptoj këto. Edha e gru. Pas sa ka thon la ilaha illallah, pas sa ka thon la ilaha illallah, aya yakap Allahu te bjesn son e komengu. En kuo detektin dëgjimi dhe te tiri respekti as edhe mbulesa. Prandaj do të mbulo. Jes kona me fjalën gërkujna. As kona me bu niat. Ne kuptim na bon niat ku boni namaz Ramadanin mbulus. Ki çajm boni namaz Ramadanin, bonë u qitash? Qeset, çfarë ke obligje? Ose më thon, për shembull dikush, ë për shembull, po, halo sun ka ardh. Po ti çka më dë më tardh? A ka ardh? Ishpalli Allah xhallahu ala. A ka ardh urdhni Kur'an-or, çpun mbuluose, pa namaz, a ka ardh? Po, po çikë ardh Allah më ardh, ça dorthi më tardh ti mo? Nuk të vjen ondros, nuk vjen çieli s'hap për ty për mbulus, më fal s'ka qse shajën e islam. Me pritova ni ondër, ju jam te pritit, bohta ni tshurim çaqabot. S'ka me prit ondër, s'ka me, me, me qilla, me shias, me bora, me kolos që punë lidh. Kjo punë është lidh me marrveshje. I ke thon Allah la ilahe illallah e ki barçmun e shtru. Dhe për këtë ki më dhon parajsë, kjo është mjaftueshme. Por në çështë edhe Jezzutu dhe ka dhën premtim që edhe dy fishan në më tepër obligim për, për ta zbatuqët, obligim. Allahu xande walaha jam mundësu fësë e gru dhe tjerave që të bullion, që fillim është të azbatojmë premtimin që Allah o të akallon, ja por pasa edhe të tjerave. Kemi telefonat të të të reinkoadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, salam, rrahutullah. Disa me puni piti, aleot, gjyra e, e zez, njërës të luk, e viti në tyjt, e, aleot, në puna mazin, ofër zjarit. Po. Po rejtit. E qartë, e qartë. Së so, i përket gjurës e flakëm e gjurës e zezë, shumit se a djetarëve e ka ndaluar. Nga se pegamberi sër Allah, u e të një transmitim, ka thënë për babën e e bubekrit, i së zbarë, ka thënë larganja këto thinja, në gjurës e një flakët, për larganin nga një gjurës e zezë. Edhe në disa transmitime i dërguari, salem, e ka përmendur gjurës e një zezë, si duhet larguar nga jo. Ja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 Bu në shkon herët parasën e firë nga më mazi Sabahit. A banë me u falë nga më di 6 firë Sabahit, mu falë nga më falë nga më falë. Po, po. Kjetër? Edhe të tjetër është zikri më më më më në qesit që ashtë. A banë mu lëtë duhe edhe me si firja të tja? Po, e qartë. Selamulejkom, Allah jush për blit. Amin në çardh. Në namazin e së shtunës, tash për shemb, dallon nga namazi i së shtunës verës. A ndem mund tëm tash bën më fal apo atë ki mund të si pas problem për shembull verës. Un po ta them një rregull që mbasti edin ditë pas kurin ku sabote ku nuk ken. E ki takvimin dhe imsako. Imsako të takvim atë imsaku. Apo imsaku tregon një kocaktuar, 5:20, 5:10, 3:10, ka dhënë kocaktuar. Varesh nga ku ha dëstinet. Apo Ti referojë i mësakot. Dhe shikoje, në qëfësi mësakot është në 5 e 20, si kërsa është tash në këto ditë, në 5 e 20, ti falu mas 25, 25, 30, më të mjaftë është më falë. Tash një ora, 6, për mështë dhe para ure nështë më falë. Nëse marëm për shumë gjysë më ore, apo si një kohët mjaftushme dhe të sigurët se ka i kua sabat, me nëjse, regulan problemin e sabat. Andaj, 5 e 20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 për shëjtan nga nga nga vendin me bushertu atë besnod me koni armatost me dhëkër me koni me me koni i i, i fortifikuar me dhëkër çes nuk e ka thon dhëkrin rrezikohet por mamir është me thon masacis smos mund hiç ban me thon masacis dhëkën e sabot ban me thon mazrekë mamir ma se se me, me lon kret mirë po nuk nuk garanton se nat pjesë çse ke këndu i koni pa mbrojtur i koni pa mbrojtur është si me him betej A banë me shku në luft, pa, po një kur masë po, në dy jove e ka për pushkënë. Të banë, dy jove dhe që ka banë për pushkë. A po se ke marë në vakët, kur duhet? Ndaj, kohërt e caktuara për dhekër kanë kuptime, kanë i qilim, sionve qashtot. Dhe mos respektimi, kohërave nuk garanton pasaj sukses për dhekërin që i duke e kënduar. Dhe loge leuale në ka kërkuar sa ajë para, para mbrojtjes, këpika e dy që për cikë ë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 Në që tërvanë në shka është? Po? Po si pas është lëjnë, po, po që ledrit musliman të rdojnë ata? Po, po. A uh, si pas të të rdojnë? Po, po. A kam nukat këtaj së ka përdojnë brellin? Po, po, po. Se tuare e në zonë? Po, po, po, e shka të po. Po, oh, insallall, ti vjen insallall, insallall. Ë, uh, unë nuk e di kush harzon bredhen as tukmira me këtë punë, as do thot, nuk është puna ime. Ne mendojmë se nuk duhet në këtë mënyrë, do thot, të sillemi. Do thot, ne çuam se nuk kemi të pajtimit që të buan shpenzon para s'a shumpoë hyjimin të parë të bredh dhe po keq përdoren gjuna, sa kët paratë të të shkon rregull dhe kët po argjojnë ç'i duhet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 A janë rregull bastorët? Haramërt. E di kush bëj haram, atëso puntori merr rrugë e sa so familja qyret po. E sa so tëra po shkatërrojnë. A po sa so tëra po prishin? Edhe mundu di kush edhe bastorët atë tash me me ushtif lokë na me me plaçkita me diçka më bu. O ke rregull, se ka rregull. Na fojëçi nuk pajtohem me këtë dukuri. Ne i ndjekim rrugë të durra për ta shpër paknaçin ton. Mëra na municive që i kemi dhe kompetencave. Andaj, me në pyt mu, a i breth për shemë, po me në për shemë, me në pyt ata që e kam vendusë, se por e ka bo, me siguri, me siguri, nuk ka kushtu një qene euro, me siguri, po ka kushtu disa mire euro ka kushtuat, e po? E të shë, në Kosovën tonë, me këtë varfri, apo jem vendusë bagit do brethat, do zbukurime, e cila, që se mire në total të Kosovës, do në kalonë milion e euro, për zbukurime dhe për harg nuk i di unë, e digo në pothuaj të fukarllog e pothuaj ë 14% e, e, e popullit po rnon ata po ardhën për bredha, nuk e di tash kush duhet më një më keq, ata që e kanë ngrit ata që kanë rzu bredhin, nuk e di tash këtu kush duhet më një pak më keqfton. Për çoft nuk duhet na më marr me këtë punë. Nuk duam më në të punë. Unë tatimin që e paguaj këtij shteti, në çdo aspekt nuk e paguaj me ngrit bredha, nuk e paguaj. Po e paguaj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 E përse me parët e tëtojnë të me ublej bredhe kur në ështëta shumica atyje që mble, është blej bredhe me parët ujnë, s'kan qemë e pasë bradhe. Por shemë, a keni vetë, a kena qemë e pasë bradhe. A në keni vetë. Që shumë përpërnën t'ke me taksa pagus, njerët e të kanë pagu, e dikush për e keq përdojrë. Po për mirë dhe. Që ta taksa pagus, a i keni vetë, a i një t'knaqin e taksa pagus, si na me bëkit punë, a i keni vetë. Nuk dhe më ridnë emocion të njerëzve apo më lutme më më ndjen njerëzve është bodh di yon para që na shpenzuon na këtu këtë njerë diës në vetë kanë dër dikush atë jetën e ka dhënë për të para ky brell më qun kom e dikush u çe karxu kten ne po tham rdhënimi i brellit ose ose çfarë do lloj mënyre e e e që so natyrë dhunshme është e refuzuar e po pranuar por edhe keç për durimi i këngjores i gjithashtu i ndaluam edhe dhe i, i, i, i, i, i, i pandersh as nuk diet kush e ka bëu, po thojnë, e dhon po them se kanë zua ata. Tash kush kush e ka vërtetën? Po mësohemi një herë për gjithmonë t'ia lëjmë dikujt le të dikuj dërson për këtë punë Allahu. A kemi organe të hetuësisë, a kemi shtet Allah, që duhet më nijë kurzinë dikujt, pra nën e në atun te fundit ofci të këfundit, personale, e ka bëu, ne më diçka vetë ka bëu, e merr atë që meriton dhe merr fund punë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 me pyete të tilla dhe nuk duhet fëmijët me ngarkuar me probleme të tilla se kush porzon bredh, a janë muslimanë, a janë muslimanë, pinë vërtet me i frikësu për islamin se këta vërzojn bredha bujësa. Edhe nëse shëfmiun në lëmë diç, do të thonë jo, kush e di kush e ka qasur djollën. Apo, ne shkojm duke duke duke të tensionu, shkojm duke duke paitu, shkojm duke, duke duke duke i relaksuar aport, jo duke atsaru Allah. Jo duke i frikësu fëmijët se pini muslimanë se kush e çka po bën ai musliman.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 E, ajo thashën e më shkonin e përfaltore se me të vërtetën e heq nuk ju bëstëj apo kuptën kështë në vexanave mm. një po ajo insistoj ke dhe motra tjetër e aboni po qa po të anin ty dha si, qa po t'intereson ty dha kje puna po kuptën kje ka për veti kje ka për veti, ka për veti zash, po, aram vla është kje oj motrët ashtë aram është kje me shkëme përfaltore dhe dyqysh po bifin konflekt në vetin kërkoshas motra është as prind e pojam ulfat vlej babi këtu në fat e laja mos lexon as sa shumë kuran mos opinzat shumë anë knej po ne voj ndëruar po lexoj ama shumë po të thon apo na shtatin ve pi duket se më ne po munon as shumë nuk di kush problemi po rregull e qartë e kuptum nëse nuk keni dëshëtor allahut për libër o si do këtë të ndërpjede lidhe vetë. Kjo përpytja i ka dy loje përgjigjesh. Një të zgjeruar, detajzuar dhe një shkort. Tje e ki obligim gjdo sen që e din të mirë për motërën të ndër të jathuash. Dhe të mundur të regosh nga gjdojë që është të kjeqe. Dekurimet e njerë zvansore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 Të jesh lit kundom, zban me fjalmë pozicion kërkuaj ja. për fy. Po mirë lot ja. Pashambull. Pashambull. Sot korrikun. Në qoftë se ni print, nuk eçon djolin shkollë. Duhet të më çon shkollë. Djolia më është me zorrja që është shkollë. Me zorr. Sa mirë apoin. Shkak se qysh ti, po e keç për dorë pozicion ndaj dhith me ju peprën nga shkollimi. Afo. Po, Duhet më çon me shkollë. Duhet të shkoll, marrsimu. E pse ke të kurkush sot ato? Pa djalë ti, çka kemi po rzinë Allah për kët punë? Çfarë dush boi? Dash, dash rë, dash vrojë, dash juje paimoli. Jo ti as të më si zdim aty, çka më ditë mu? A thot dikush kështu? Ke kurkush sot ato. Kurkush sot. Ma di përziën e përzi lojën, se lojën më bën, ma di edhe burgos për kët punë, sepse nuk mosh bashkë dush me botë. Kurëm puna e fes, dikush e prish fen e vet fatkeqësisht. Po çka kë ignoronçës, e dëmton veten, e rrezikon me u si, djeg me xhehenam, apo kur thosh mëo mërmazba, çapi parzijos ti lelet bën çadën. Po nuk që, më syt mimi melon dikoj më shkon zjarmë, vallahi, nuk muj. Dhe më në që duhet më ushë rukat, nuk bën si ai për parzije, po bën si ai për dërt. Gnjëzit kur thon për shembull, çka ki rrokit fleka shumë mëpton. Po nuk duhet më rrok fin shumë më të vështirë, të vërtet me kop me sikletë me kop njëri mës, mës, mëdon, më do të më lut veten me me ngjinu ditë për ditë më folgjet notë absolutë tani më s'ka nevojë kaq shumë nuk ka nevojë nuk ka nevojë më fol as vetë vakte as pasoj më të pas balljen nuk ka nevojë më ngjinu një më ditë në më ngjen apo nuk ka paja me sikletë jo nëse vësh në më sipër të ballun një tremu do më ngjinuar s'ka lazem o Allah nuk ka nevojë andaj ku është ai që po e përcakton Se e ke kopë firme të stira, se e ke kopë kushertaj. Aja është shërjatit feja. Ka narë njerës të këpëgamberi Alehi së të alësumë dhe i ka thonë kam pyjtë për jetë në ti, s'ka qenë e tërpia. Ka thonë njëra pi grave ti, ka thonë, vallaj, pëgamberë, falët në atë, po dhe flenë. E hanë bukë nërë, po qërësa në gjinnën, kërë e kërë e kërën nuk në gjinnën hanë bukë. Qërësutë, edhe martuot, që Ata ka unë, vëllaj, kjo pegamber, ne e se kjo është e pranushme mas me shumir, adhërim, shika, më smekonë shumë mirë i përkushtumë në adorim, shika, pegamberës në përsevazionës, sashtë i përkushtumë sa duhet në adorim. Apo? Ama ati Allah ka falë, a e s'ka gjuna, esko, gjuna manan, njën i ka thonë për të tjënë, une gjithë këmë agjiru, kur bëk s'ka me hongër, të të të të të të të të të të të të të të të të të t Komeditna e katëprukta, se kanë të prurua, kanë mirë se kanë komeditna. Po e kanë pikë referime. Pe kanë bërë s'u kur ka ardhi e ka tregu ka, ka thonë mëson. Unë falem edhe flaj. Unë ajraj dhe habuk dhe martuam. Kush dha që nuk ka në rrugën time, nuk ka pime. A do më a e ka përcaktuari standard? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përcaktuar një monster. Etaz na do me qytur. Muhamedi alayhi salatu wasallam më shikoi dhe në bazë të imë vendos, ai krap dikush shumë zarr, a dikush hecësh ka jep zarr. Ka thënë poshtë pikë referimi në, nuk mundem të caktuo tash at pun, kush përcjell çka ka. Neu më naç të durmë u sqeju aty në. Më bisedu me ta, por më bëu sabër. Po po në rregull, edhe në aspektet e tjera mos te mungu. Në mësimet e shkollës mos te mungu, në punë të shtëpis mos te mungu, në obligimet që kende familjes mos te mungu. Gjithë ta mundom me kry që mos të gjendin arsyetim se çka, tu mor me fe, upi shkolla.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 A mosun dalse këshilluarë. Këshilloj me fjalë të mira, me dëbuta, me sillet korrekte të mirë. Këshilloj, kjo nuk është mirë. Çka bën tiun nuk mundemu të përzij. Kuptoj me të ndal me zor, por nuk ka rregull zoti ka ndaluar. Andaj nëse bën këtë punë, Allahu i ndonë me me ty. Allahu kurë ndonë me ty nuk të jap xhir. Dhe mëse rumi as begu, inshallah dozul jelle wala, e, e u zonë në rrugën e drejtë. E kemi të thektojmë në kuadroj. Selamun aleykum wa rahmatullahi Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pozi ndalem dhe shantavane teje lidhje me skulptinin e namazit. Un poje te mby drejtimet i bëta 80 km rrug prej spisin pun. Oo. Do ne dit pa goma zen 6 kur skula shtule per lejohet me bashkullini namazit. Un perve te kam ku me fal saman çdot kem triat me fal namaz dhe nas den.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 Në disë e kam përstatur lërësir me kilometra, kam të nënë kaqë, kalënë kaqë kilometra, i u tharë, nuk kalënë, nuk i u tharë. Kanë një vijë pak ma ma me nej, ma ma stabile, ose me thonë, ma ngortë, që nuk le vizë, nuk le vizë. A të bjenë ty me kënë thar, thar, u tharë, a të bjenë me kënë u tharë, a konseru të u tharë dikush më vend cektuara edhe me ma pak se kaqë, ata nuk e këqyrit. Më rëndësirë se 85 km, një utërë. Në 85 km, 84 km, mi kalu, e 800 m nuk një utërë. E në shumë strekt në këtë dretim. Një piste djetore ka të nëse, nuk duhet sikuar me kilometra, po rëthonët e njëzve, dhe vendbanimet e të të dëllim për venin ven. Ko vene për shambull ku, njëri ju, një, për me doll, utërë, duhet me kalu në shumë 200 km. Ko vene ku njëri me kunë utërë, si ku se në Kosovë, një vëglesht, me 5 km po u sh sa ka në event teatër nuk kira porte <coughs> me atë vend po mënoj këtu që ta forsis ai vend ka qenë më sku me udhëti atje prandaj mënoj se ky mendim i dy është pak më i përshtatshëm dhe më fleksibël po dikush më thon ja alla ky është i paqartë ky është i qartë shumë se kuptoj ndrët njëherë kuptoj ndrët dhe i më rahat prandaj lërsia e udhimit përcaktohet në bazë të traditës së vendit apo ato që sipas vend është udhim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 Uh, Sëlamu alaikum, hoqë, dhe shëta me banin për të jamoj. Aleykum, salam, ordo. Ja këna lënë një bitë emrin janë, me qëllimin An... gjë është amër muslimon, jo, si çiş... këna gjithë uh, të amërat muslimon. Qështë, e këni lënë? E amënë, qështë është? E amënë, në këndë gjohë qështë? Janë? Të amërat muslimon edhe që ka kuptimin shpirtë jetë, po më faktë të amër tërkë edhe le dhëtën gjanë. Tash, është e gjeju me që na mja gjanë emrin janë, dëmë fanë a e kënë alështë për mos më janë drru, mja, mja ljanë emrin janë, ose na është ashtë marmine që mja ljanë a janë, mja shtu një a për para, dhe cilë e s'mindimi yëtë për këtë emrë, dëmë fanë për ashtë minë a janë. Po, po, po. Falim djetit shumë hojshë. Vëllaj, po. emni më komponon në, në disarë, emni më pas kuptim. Apo, tash, aj emin për A janë asume tërë, asume të shep, asume të arkurçi usumet. Dëmir është Mehmet Dëçysh këjamën. Mirë është Mehmet Dëçysh. Me dhe nëse më pët mu që shumë më mirë Mehmet, më bëri me mjashtuni, "A, a janë është ngjuhën e robë që ka kuptim të bukurisë, të pa mëse mirë, mirë e kështu me rad." Prandaj, që vendosën një "A" përpara dhe bënë zgjidhje adekuatën këtazim Allahut të mësimirë. E encuadrojmë edhe pyetjen e fundit për sonte, ngasë kemi pyetje më së mesesa që duhet të mirë me to. Andaj pjitja fundit person të inkuadruat, ordani. Alo, salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Dhe qëta me ju vërë një pjitja? Po, ordani? Puna e shpur një sëveshve, për një shpur vesht. Po, po. E ta është pa për marrë përësishë ku shpëm të e cintori, ma shkuve është. Po. E dhe ku më dëgju që e femra, pa i shpur vesht ku ka gjina. Po, e qartë, a qartë. Etash, kësaj ka komunikacion nga ju në Sabah. Po, çfarë? Po, Asalamu alaykum. Aleikum salam. Fillimisht shpuerja e, e veshë nuk është obligative, do no, të them që nëse nuk e shpon veshë nuk ha djuna. Por me gjithatë është një stoli për famën, do të thotë shpuerja e veshëve, por çeshtolli nuk nuk shfaqet për asnjë kujt, po duhet me ditë ku më shfaqet kështoli. Ë, s'oj përkat asoj se më shku tek moshëmi shpuerja së katërt kush. <coughs> Unë do të pa dëshem se prekja e moshllit femërën e huaj parsuje është endaluar, nuk ban. nuk ban. A ne këtu mund nuk bënë zgjidje, mi preferu ati që ki mundësi mi vendu të përshamu të ka dorëza që vendosin mjekët, apo dorëzat të plastikës që vendosin dhe nuk prishpun, apo pastaj nuk është prekja dhej për dejt dhe është me nevoj për të shpu vështë, me në që me këtë bënë zgjidje i shala dhe delë prej aso që është endaluar e thashtë se kjo është tërëfënët e fundit për sonte dhe kemi uh, pythet shumët që ka nërë më SMS, po vërdoj me i lezu, e thëtë huj njeruar dhe shëtë bëj pythet e më lidhë me mëtë Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Samet. Çdojë si ne popull do të shëftojë kur nje çë bëhet me emrin si e Allahut, El-Rahman, El-Rahim, Es-Samad. Është kan haram nëse i thirrim këtë njeri me këtë emër, Allahu e përmend. Emri El-Rahman është posaçë për Allahun Gjallë dhe Aval, nuk komohet në një njeri. Apo ëh A... dëgjosh Es-Samad është një emër që është problem apo sikur për një njeri Zot. Po është më më më buc se sam El-Rahman. Neç El-Rahim, Rahim nuk prish punë. Po të nga sigur se nuk rish mund por për dhe sa të nga gjunë Shqipe e, nuk janë këtë emra të mamë si kënë gjunë Arabe se në gjunë Arabe du në pas një el për pare që, e thua e një ashtquese në që eshtquan të mamë kush e mërëtot me të e Samet, Rahman të nga së qenë këtë el, ka Samet, ka Rahman e kështu me ratë, ne du të me këshlu që ata me ndru këtë emra, e thunë bëne Abdur Rahman bëne Abdur Samet, kjo është e kërkuar Ose Pa këtë me e thyrë, nuk mënese se bojë gjuna, se nuk është drejt për det, nuk është drejt për det, eh, emni Allah Gjallera për det, so nuk e ka njërë në shqusë për para që e shquan të aman këtë emni qëtet, emni i Allah të madhluar, Allah dhe nësë mirë. Thët, i lutë më lezheni këtë smsë, jem në gjuna hëqare e madhe, dhe të shë e mu dhuzur mirë, pa shumë e brengosin gjena që i kam ba, dhe kur qysu në marë vetën me të mirë eh me ka frikë që nuk do më falallahu dhe mendoj që as në mod nuk më pranohet. Foko që kjo gjyqënaqore e madhe nuk i e vetmja. Ka pas shumë të till dhe nuk mendoj se e gjyqënaqoria më si e madhe e mundshme. Ka pas gjyqënaqore dhe gjyqënaqor shumë të nice të janë penduar tek Allahu Xhela uala, është permësur gjendja tyre dhe kanë kaluar nga të qendrit rrob që Allahu urtë hidhur mbi të në rrob që Allahu Xhela uala t'i knaochil me tallëdën. Prandaj Në këto situata, kur robi bartet nga një nështrim dhe nëndëgjim të sheitanit, në nështrim dhe nëndëgjim të Allah të zëgjën, sheitan nuk e lënë rahat. Nuk e lënë rahat munduat me e vërshu me vezveset të loj-lojshme të nëshme. Në dëshmë. nga këtu vezveset është të tibadjava për përndu është, që ki bua ti kër së falet. Kjo është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 Mas e hum një shpresën nga mshirë e Zotit. Kërka një falje, pëndohuni, braktisën e do gjinaj, përmeson e gjendin e juaj. Inë Allah, ja gëfiru dhënubë e gjemiën, nga sa Allah i falë të gjitha më katët, e qovë se pëndohuni si duhet. Allah për të garanton se të falë. Allah për të garanton se e, e shlën të kaluarën. Ma di në qovë të përmeson gjendja jote. Dhe vazhdan me të qëndrushmëri dhe stabilitetë në rrugën e Zotit edhe kaluara jo vetëm që nuk do të jetë më por do të shndruhet në vepra të mira kjo është joshje kjo është thirrje hyjnore që Zoti xhelola u bën mëkatorëve ndaj nuk do të murmurë këto vetë kërvësveshës e shëtanët jam të nuhur dhe bla më nus pranon namazin pse s'pranon namazin te e krye namazin çu duhet afollesh me abdes kthesh ka kibla e krym pun çu duhet atë pse s'kamu prano po pse sepse vapi mund me kon më pak tose më nuk do ma rritun, në të më ritul, do të pastë konsentrimet dhe përqendrimet. Amë pranim, inshallah po shpresoj të ka Allahu Xhella ualla që pranohet. Nuk do të më pas mendim të keq për Zotin Xhella ualla që na bën punën në imër. Ngaqësoj, po bezdo reflektohet. Ka një droh. Por droh pozitive që eruan. e ruan. Me rinën e Allahut të mënduar, e ruan nga vetë pëlqimi, e ruan nga syfaqësia, e ruan nga nga neglizhenca, kujdeset. Amë njëri me pasi me ndimit keq se so Allah së në pranë në mazë unë një lërgë asaj Wallah i fakti që Allah gjallat të ka uzu dhe fakti që Allah i madnuar të ka këtë në rrugë në drejt dhe të ka ushqy dhe të ka pëjst me këtë keqarni kështaj e madhe se Allah të ka pranu pëndimin dhe Allah i madnuar pëdon me qënti në rrugë në ti a nuk është e mirë? a nuk është këjë joshje? a nuk është këjë pozit Andaj kurën e kurës mëzga boksë me minu. Wallahi aje që mënënë, se Allahu s'ja falë, bënë gjina matë masë, se krej gjina që i ka bo. Njëni u ka basë më të zi me bo, me qindra gjina. Me, me vjetë me kalun me kate. Me kate të të mërsh, me të kësia me bo. Por kur donë me u pendu, me bo me thonë që, Allahu s'mi falë të gjina, se shumë kënë bo, që kjo fjallër gjina majë masë, se krej gjina që i ke bo që është t'i falë, a i fal? përdo t'u në t'i falë, t'i përdo shëtë josë mi falë. A i, i përthir po, eja përndohë dhe këthau, t'i përdo shëtë josë së përronën ti. Po, në ti ka qëllë dyrë të pendimet. Andaj nuk duhet që ni ti e, përgjigjemi e, vezvesve të shetanë. Nuk duhet që ti përgjigjemi përshpëritjeve keqa dashëse. Ato që na ato që na dekurajojnë, ato që na shgën që vjen nga shetëve, nuk duhet shme bo. Po, nuk duhet me jetu me shpresat kota. Allah në falë gjënat, ka vakt, ishtë Allah po, e jo Allah, kështu tja. Jo, aj që rëmë me shpresat kota, për ta nuk vlenke që thamë. Kjo që thamë tham, nuk vlenë për ta. Kjo vlenë për të vlen për për penduarit, ata që ndijen keqë, për ta vlenë kja. Po njëri se ka gojle, apo bënë gjënoj, hajtë se Allah më falë, i ka boj që bujnë ma keqët ma shumë, kta duhet mbetu debugi çfarë këtu ne kam këtu ne Allahu xhallahu xhallaula me kët mendimasi apo me kët me kët shpresë të kot nuk u ka garantuar se u fal as nuk u ka premtuar falë u ka premtuar falë atyre që pendohen sot e që, kanë anaj, shumë, anaj, që, të të mërshëm, që ka bëjuar ai historia e njiem më katër shumë më keq bëras të martshull por çe zoti xhallahu ala u ka falë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 duke lutë Allahën që Allahët nëjë falë më qatët tonë, të në japë një jetë të mirë një jetë në kësoj bote, dhe të në japë një jetë të mirë në bote në që të rëtë naruan nga dhenimi i gjëhlimit. Mëka që pëjabë më fundë, dhe në takim në arshëm, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.